En sortiré. Malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi alú depeus que hi confi cegament,'has de creure ci enticants ens en sortiré. Hey! Bon dia, Pus cicanes i punts cicans de moment encara confinats. Si ens escoltes des del 107.1 FM és que ets a Pons. I si ens estàs escoltant des d'internet, possiblement també siguis a Pons perquè estem comprovant que molts de vosaltres sou internautes. bon Avui no m'enredaré gaire gens en la introducció perquè el que volem és sentir-vos a vosaltres. Així que presento els membres de l'equip del tercer segona en un pim-pam i comencem. Portant les màquines i aparells tècnics i tot això que només sap ell, el Salvi. Bona tarda, bon dia. Bon dia, Salvi. Novetat musical d'avui, un clàssic dels 90-80. Llavors no és novetat d'avui? Sí, perquè ha tret nou disc. Molt bé. Llavors serà novetat, o traurà nou disc. Ah, ah el mat, segur, com tots. Possiblement. Allà estarem. No, no, si el maig havia de ser farcidet. Cada dia un ratx, diuen. Doncs cada dia un disc. Cada dia un disc programant perquè soni cada dia des del 107.1 FM a Ràdio tenim el francès. Si t'agraden els experiments, manualitats, enigmes, no et pots perdre... Què no et pots perdre? M'ho dius? Doncs no et pots perdre l'espai de la Super Cris. Bon dia, Cris! Ei, hola, bones, nenes i nens. I com no, no parlarem amb el nostre estimadíssim qui... Sabeu qui? Sí. El Toni Subirosa. Bona tarda, Toni. Oh, estimats. Bon dia i bona tarda. I no em pregunteu què fa, ni de què, ni per què, però parlarem amb ell. I qui més? Tenim el Miquel, que ens relatarà un dels seus microcontes. El Jaume, que tancarà el programa recitant un poema del dia fet per ell. L'Albert, que ens descobreix cada dia per què diem el que diem amb les frases fetes i tant si t'agraden els videojocs com si encara no has descobert que sí que t'agraden els videojocs la mel t'obrirà les portes d'aquest mundillo i veuràs que un cop hi entres ja no pots sortir és un noi, noi enrere tots aquests són els membres de l'equip del tercer segona i jo la Xènia que sóc la dels Jocs Malabars i la veu que cus tots aquests espais amb totes les càpsules de veu que ens aneu enviant i que ja s'acaben ooooh diumenge farem el darrer programa o sigui que és ara o mai envia un àudio dedicant aquella cançó que tant t'agrada o prepara'n una va prepara'n una cantant-la tocant algun instrument pots explicar alguna història un poema o algú que et trobes a faltar no sé qui vulguis unes paraules d'agraïment una reflexió personal el que tu vulguis tens l'espai reservat per tu i nosaltres el que ens agrada realment és sentir-te la veu i què has de fer que encara no ho he dit doncs has d'enviar un whats d'àudio al 651-53-95-72. Mira si és fàcil. També pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del web del programa que és www.tercersegona.cite I allà també veuràs un apartat on hi ha tots els programes penjats des de que vam començar fins ara. Només cal anar al dia concret que saps on va sortir el bocí aquest que busques i ja ho tens. També aquí tam hi ha l'apartat Pons i que tenim doncs, tots els vostres fotos eh, de les manualitats, dels experiments, del dia de Sant Jordi... Ho tenim tot penjat aquí, tot el que ens aneu enviant. Vinga, som-hi, què? Comencem, doncs? Benvinguts i benvingudes a casa nostra, el tercer i segona, capítol 19. Saps, trau bé, que el que va viure mai ningú podrà desfer. Avui no tenim informació municipal ni respostes de l'alcalde, però el que sí que tenim és la Núria, de la farmàcia, que no falla, tot i la feinada que estan tenint aquests dies amb la cuada de gent que vegades arriba fins a la plaça. Eh? Hi ha uns col·lapses davant de la farmàcia. I bueno, ella és la que ens dona consells de, sobre la nostra salut, així que seria bàsic seguir-los. Endavant, Núria, explique'ns. La setmana passada vam realitzar una enquesta mitjançant Instagram on vam preguntar als nostres seguidors de quins temes els agradaria que parléssim a la ràdio. I un d'ells va ser Com esterilitzar les mascaretes facilitades per la Generalitat? És veritat que intentem explicar-ho al màxim de gent possible, però de vegades és difícil fer-ho, sobretot aquests dies que estem tenint tanta feina a la farmàcia ens ha semblat un tema molt interessant. D'entrada, les mascaretes quirúrgiques són d'un sol ús, en teoria. Però com que ens trobem amb la situació en la que ens trobem, és veritat que aquest tema s'ha preguntat molt. Hem estat investigant hi ha mètodes més efectius que uns altres. Molta gent ens comenta que neteja les mascaretes amb aigua i sabó. O hi passen alcohol o legia o les deixen en quarantena. Aquests mètodes s'ha vist que no són efectius perquè disminueixen la capacitat de filtració de la mascareta i, per tant, la seva efectivitat es veu disminuïda. Deixar-la en quarantena podria ser una bona opció, però com a mínim s'ha de deixar uns 5 dies, ja que el virus pot viure més de 3 dies. Després hi ha mètodes més efectius, però requereixen de maquinària específica i no són de fàcil implantació domèstica. L'altre mètode que nosaltres recomanem molt és que s'ha de posar la mascareta amb humitat i calor a uns 60-75 graus durant mitja hora. Aquest mètode és fàcil d'implantar a casa nostra i és més efectiu. Molta gent ens pregunta com s'ha de fer. Doncs nosaltres el que més comentem és que, per exemple, podem posar aigua a bullir, una reixa sobre i deixar les mascaretes durant mitja hora. Hi ha gent que ens comenta que les fiquen al forn amb ventilador. I vale. hi ha d'altra gent que ens comenta el microones. ones El micro s'ha de vigilar molt perquè la mascareta porta un ferret per ajustar el nas. Llavors hem de vigilar més. Per això, nosaltres sempre recomanem l'opció de posar l'aigua a bullir, una reixa sobre i deixar-la a mitja hora. Esperem que us serveixi. Molt bé, doncs ara ja ho sabem. Moltes gràcies, Núria. I entrem al concurs. Molt Animeu-vos a participar, que no costa gens, i podeu guanyar un val de 20 euros. Gentilesa de l'Ajuntament. I què heu de fer? Apunta al mòbil, que ja l'he dit som 50.000 vegades, però apunta, apunta que és important. Si sí, 51, 53, 95, 72, envia un whatsapp amb les respostes de les preguntes que fem cada dia, i si l'encertes entres al sorteig que farem el dissabte o el diumenge. Fàcil, no? Sortets d'un viatge. No, un Gran viatge no. Un val de 20 euros. Gentilesa de l'Ajuntament envia un simple whats i ja entres a guanyar aquests 20 euros. Oh, si l'encertes. Si l'encertes. Si no, no envien el whats, no. no clar, tu pots enviar un whats dient Hola, Hola. Eh, què tal? No, l'has no. d'encertar. L'has d'encertar, exacte. Vam començar dilluns amb tres sèries dels anys 80 que vau encertar a mitges. Ahir vam posar-vos les cançons al revés i sembla que això ja costa una mica més. A veure, avui, què tal? <ríe> avui es tracta de respondre correctament... Aquestes tres preguntes punxicanes. Atenció. Primera pregunta. El nen del cargol, pixa dret o assegut? Mm. Segona pregunta. Quan toquen les darreres campanades de l'església, quina hora és? O sigui, quan toquen les darreres campanades de la de del dia que és de nit, vale? Quin hora és? Mm. Es podria fer un... Una tesis. Una tesis sobre això. I tercera pregunta. Quantes alcaldesses hem tingut ponts al llarg de la tota la nostra història? Ah! El nen del cargol pixadret ho assegut. Quan toquen les darreres campanades de l'església? Quina hora és? I quantes alcaldesses hem tingut a ponts al llarg de la nostra història? No cal que em digueu noms i cognoms, eh? Només el número. Si voleu també, però només demanem el número el nombre. Doncs som va envia un sol guatx amb les 3 respostes correctes del 651-53-95-72 i ja està ja ho tens ah, i si vols participar responent als jocs dels altres dies també ho pots fer, ves al web tercersegona.site i escolta el principi dels programes d'aquesta setmana, d'aquesta setmana només, no s'hi va a agafar i dit els de la setmana passada eh, tractor amarillo, no no, perquè aquestes ja vam donar les solucions. Sí? Només compten les respostes al programa des de dilluns, dimarts, avui i fins divendres. Vinga, va, Somi! hi I avui és el Dia Internacional de la dansa. I quina tenim més nostrada? Molt bé. Doncs la Dolors, que és la portaveu de la colla sardanista Font de Valldans, ens ha fet arribar la següent càpsula de veu. En aquests dies de confinament i tot es escoltant radiopons, la colla sardanista Font de Batllans, hem pensat posar el nostre granet de sorra col·laborant amb la ràdio del nostre poble, tot fent difusió de la sardana. Ara toca quedar-nos a casa. És l'opció prioritària. Desitgem que aviat puguem tornar plegats a fer totes les activitats que de moment estan parades. Volíem fer-vos arribar i donar a conèixer dues sardanes que ja són part del nostre patrimoni, perquè són composades i destinades a persones que tenen una estreta relació amb la nostra vila. La primera porta per títol La Rosa de Pons. Va ser composada l'any 2016 per el senyor Bernat Giribet Isellart, d'Artesa de Segre, persona vinculada al món de la música. Li feu l'encàrrec el senyor Joan Fuster Iguiu, que la dedicà a la seva esposa Maria Àngels Vilella i Ferraz, amb dos membres de la colla Font de Batllans. Va ser estrenada el mateix any 2016 a la veïna població de Ribelles. Escoltem, doncs, la rossa de Pons. tardant la Rossa de ponts té una durada d'uns 9 minuts, llavors hem volgut fer només un tast. Sí, perquè eh? si no... Sí. I a veure quin missatge ens envia el perfil confinat d'avui el Jeb Art, que és un pastor protestant. Eh! Com va per llavors el pongo aquest nou que són com van escopinyades? Jo aquí som amb les ovelles deixat de la mà de Déu en plena muntanya. Quin quina enveja, aquestes muntanyes, aquesta herba fresca, com una gran catifa verda i aquest aire de sa. Els collons, una estona sí, veniu a pasturar un any seguit. Pedragàs i corriols on no hi ha manera de fotre un peu pla, herba plena de formigues, pixarades de bestiaca, gallons i cuques de que piquen i un aire fet que talla els collons del marrac. Però greuges i conyes a part, no us ho capiu pas, eh? Soraya, passa, Raia, passa! Em fa gràcia a vegades sentir allò, la natura és molt sàvia, sàvia, molt, Mol, sàvia. I jo penso, un tsunami, saviesa? Quan un pet i l'austònia en s'ofergeixen tots un confeti vulcànic, serà saviesa. Ah, bah, bah. Allò tan reconfortant d'atribuir qualitats humanes al bestiar eh? Mira com ens entén el Chihuahua quan li expliques les coses. Una cuca renoca cabassuda del laboratori que ensuma el cul dels seus semblants. Què collons ha d'entendre? Nyam, caca, non, i ja està. Som molt intel·ligents, molt. I els gossos judeu-cristians tenen més sentiment de culpa que els xintoistes. Mira, aquest d'atura que tinc aquí va fer humanitats a la UAC. Colau, rimades! Colau, rimades! Ojo la feixa! Va! Ah. Iceta! Grupa! Grupa aquí! Grupa! Tchau! Diuen que la natura és sàvia. Una altra gratinada del Vesubi sobre Nàpols serà sàvia, eh? La natura que hem castigat durant molts anys ara sobre pas. I què passa? Ara està ofesa i es venja? La natura té el comportament d'una pixarada, de pasta allà fa més baixada, se li refot, qui o què mulli, sigui una estampa bucòlica i tílica o les unes d'un polígol industrial abandonat. I el meteorit que va per als dinosaures fa 65 milions d'anys, va caure en un descampat escollit per no espallar les vistes, eh? Era sàbil, el meteorit també... És que hem d'aprendre a admirar la bellesa de la natura. Quina bellesa? La d'uns lleons que es foten la mar de bambi viva? La dels cocodrils que fan l'àpat de festa major desmembrat els llus que atrapessin el riu mare? La de pèls dins del nas, entre mig de les celles, dins de les orelles i tota la resta que s'està lletissant cap enrere? Aquesta bellesa? La bellesa de falta de forces i facidesa muscular? La bellesa d'aquesta natura tan sàvia que decideix que agafa una merda un dia i la dinyo? Quan hi surti ella de la punta de la nespre per més vida sana que faci? Perquè ho porto escrit a l'ADN, toca't els collons, no? A aquesta ballesa us referiu, o només us referiu a la ballesa turística de quatre pollancres al voltant d'una bassa cristal·lina amb una granota sobre una nanúfer cantant monyeires? Xeta! Xeta! Allà! L'altre dia vaig sentir, aquests últims mesos la natura està reclamant el que era seu, o sí. sigui... S'han vist unes manifestacions de coales i oestres amb pancartes que han acabat fent unes urxates amb un dragó de còmoda un barc clandestí de plaça Catalunya. Els arbres de la zona franca han tornat a fer la fotosíntesi i on abans hi havia pluja cita, ara hi ha tres teletavis ballant-se a tonar de Sant Martí. Des de fa un mes, en un dia clar, des del matagall es veu el molacent, i des del port de Copenhague a la cara nord de la Concagua, ah, ah, i més infantil encara. No es pot anar en contra de la natura, el virus únic que està fent és posar les coses al seu lloc. I tant, i tant, i tant. El Covid-19 és el pinjo justador de comptes de la natura. Que els éssers humans som les cuques més mestines, que més merda generem i que mereixem potser que un terratreiem molt sense en passi per sempre. Doncs no et dic que no. Però potser la culpa no només és nostra, eh? Potser també és de la sàvia Mare Natura que ens va dissenyar malament, es va fabricar en cadena encara pitjor i ens va fotre a cuita tots en circulació. El cos humà és com l'entorn Windows, peta per totes bandes. En fi, jo sóc un extraterrestre que s'està pixant i vol parar a orinar moment a la Terra, perquè té el lavabo de l'ovni espatllat, i veig quimant el planeta, foto el gas, bufet i pixo Venus. No tinc pa brots d'arriscar-me que m'estronqui la micció algun origen violent, insensible, brut i mal educat d'aquest femer de merda de planeta, vull dir. Vaja, hi ha ja un pastor amargat aquest gepart. eh? Bueno, potser s'hauria hagut de dedicar no sé, a pintar les línies de la carretera o una altra cosa perquè està allà al mig de la natura i no aprofitar-la d'aquesta manera bueno, va, Això no seria el tercer o segona si no hi participessin la família Tarragona Vilalta Així que endavant, primer escoltarem la Júlia que ens recita un poema, un poema de la Marta Figueres, modificat a l'estil seu de la Júlia Escoltem-la la meva família. Tot i que encara sóc petita, sé que tinc molta sort, perquè tinc una gran família que m'estima de tot cor. Tinc un pare i una mare que m'ajuden a fer-me gran, m'estimen i em mimen, i només em renyen de tant en tant. La paciència i l'amor dels avis per a mi és molt important, perquè els àngels han fet savis i així m'ho van ensenyant. Dels tiets i els cosins, també em fiaria, perquè sé que estan al meu costat i aquesta és la meva família, la que el món m'ha donat. Doncs molt xulo, molt bé. I per mitjarrodonir la participació familiar, ens agrada molt un poema també que recita la Marta. Escoltem-la. Us llegiré un poema de Joana Raspall, que a mi personalment m'ha agradat molt. Podries... Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre. Un altre país, fora casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, pot ser, pot ser més dolenta. Tindries més sort o pot ser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber la lletra. Podries menjar coses llamineres, o només crostons eixuts de pa negre. Podries, podries. Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Vinga, va, anima't a enviar el teu àudio també, eh? El 651 53 95 72. La família Tarragona Vilalta ho fan i ens encanta que participin perquè així també fem la ràdio una mica més nostra, de tots. Només has d'enviar això, un whats, àudio, el 651 53 95 72. I ara activem una mica la ment i entrem al món dels videojocs amb la mel. Perquè no és cert que els videojocs només siguin per uns quants, si descobreixes quin gènere és el que t'agrada, ja veuràs com és tan divertit com qualsevol altre joc. Jo no me la perdo, que avui explica un dels meus preferits. Ei, hey, benvinguts i benvingudes amants dels videojocs i de la Ràdio Pons. Bé, avui us parlaré sobre un altre gran gènere dels videojocs, un dels meus preferits. Són les aventures gràfiques. Si sou aventurers, us agrada desxifrar enigmes i investigar, no us els podeu perdre. Us encantaran de veritat. Anoteu. En primer lloc, Broken Sword 5: la maledicció de la serp. Es pot adquirir per consola i per PC. L'edat permesa és a partir dels 16 anys. Els puzles segueixen sent el principal eix. La interacció entre els dos personatges és essencial per a superar l'aventura i els decorats marca de la casa. La mecànica del joc doncs és buscar objectes i pistes i administrar informació dels personatges per resoldre els grans enigmes. I sabeu lo més, més, més, més guai d'aquest joc? Que tot comença a Catalunya, concretament a la Guerra Civil, i amb el robament d'un quadre anomenat La Maledicció, on aquest apareix més tard a l'exposició d'una galeria de poca monta, on casualment George i Nicole es troben per motius laborals. I aquí comença la gran aventura. Les respostes estan amb el gnocicisme i amb el secret que s'amaga de la pintura. No us el podeu perdre de veritat, eh? Veureu parts de Catalunya molt interessants. El següent es titula Thimble with Park, un videojoc que el podeu trobar per a consola i també per a PC. És per a partir dels 12 anys, aquest. I si voleu jugar aquest any a una gran aventura clàssica, és aquesta. Un joc que tens opció de diàleg quan veus d'una font. Ideal per triar com vols que en els teus globs d'aigua. No mereix menys. De veritat, els diàlegs aconsegueixen transmetre aquesta idea d'estar en un món delirant ple de personatges, cada qual més xiflat. Però a part d'aquesta conya, darrere eh, amaga un parell de personatges que ens trobem al principi del joc. I buf, ens tranquil·litzen bastant, la veritat. Tot està dissenyat de forma lògica entre cometes per a que l únic que no puguem avançar sigui per tenir capacitat de resoldre pufles, el joc comença a les afores d'aquesta petita localitat Una localitat fictícia on dos detectius es troben per investigar un estrany assassinat Durant les seves investigacions exploraran el poble i coneixeran els seus habitants I en ocasions se produiran escenes retrospectives amb els que el jugador controlarà personatges del passat que li donarà pistes sobre el misteriós cas De veritat que no us el podeu perdre Una aventura que no té desperdici Bé, i per últim The Silence. Està per consoles i PC, i és també per a partir de 12 anys. Una aventura gràfica més accessible que els anteriors a l'hora de resoldre els diferents puzzles. El viatge comença quan, protegits per les bombes a l'interior d'un refugi antiaeri, Noah i la seva germana Petit Arrini descobreixen un camí que va directe a Silence. Un extraïmunt entre la vida i la mort. Sona atípic, no? Però és molt diferent quan ho vius des de la mirada d'una nena, amb aquella dolça innocència, amb la que veu i entén les coses. És molt diferent, de veritat, més humana, més única. És impossible no emocionar-se o no somriure al llarg de l'aventura. I quan la veus interactuar, amb l'oruga es pot. Un dels personatges més entranyables, el qual pot adaptar diferents formes per resoldre altres puzzles. Per mi, crec que és el crack de l'aventura. Així que no us podeu perdre aquesta gran meravella. Doncs fins aquí, l'espai d'avui. I recordeu, vosaltres sou els protagonistes de l'aventura de la vostra vida. Una abraçada a tots els pontsicans i pontsicaners. Gràcies, Mel, una abraçada. I, bueno, jo m'apuntaré aquests, eh? Broken Sword, Broken Sword Timbleweed Park Timbleweed Park i Silence, els tres. Molt bé, apuntats que estic. I tenim la Dolors, que ens ha, enviat, ens ha demanat que poséssim també la germana de la sardana anterior, que diu que una sense l'altra no saben sonar. Doncs no li, ens hi podíem pas negar, ja que a més a més avui és el Dia Internacional de la dansa, no? La segona sardana porta per títol Font de Batllans, fou composada l'any 2018 pel mestre Geroni Velasco i Corzo, tiple de la copla contemporània. Fou per encàrrec dels sardanistes de Balàfia, com a homenatge a la Colla Ponsicana. Amb ells ens uneix una estreta relació de companyerisme, doncs actualment, dansaires de Balàfia, formen part de la Colla Font de Batllans. L'esmentada sardana va ser estrenada el dia 9 de juny de 2018, en el decurs de la pleg sardanista de Balàfia. Ens plau llegir-vos la dedicatòria que es va fer en el moment de l'estrena per l'autor. Al sol del Flaviol i la tenora els dansaires fan rotllana, es miren, s'agafen les mans, joc, dansa i rialles, dins la dansa expressen la seva amistat, colla oberta i acollidora, anant fent país, amics en l'espai i en el temps. Aquesta és la colla Font de Valldans. Desitgem que us agradi. Sardana també hem hagut de posar doncs, quatre minutets perquè, clar, són un pèl llarg pel que és un programa de radiofònic i, bueno, però crec que amb aquest trosset ja ens n'hem fet una mica la idea. Sí, és un tio que allà a la frontera de la Junquera con la maleta li dice lo donero que lleva en maleta. Diu, mira, comida para conejos. labra -la, por favor. El tuve, la abre. La maleta estava llena de transistores. Diu, esta semana a conejos... Home, jo l'intentaré i si no sap com la tindré que vendre i com no, com sempre com cada dia, fins tot aquesta setmana tenim amb nosaltres aquesta tarda el nostre estimat Toni Subirrosa bona tarda bona tarda estimats, com estem estimades? Hola, Toni, molt bé, bé. Oh, sí, em fa la sensació bé, que, sí. que haia parlat, parlat amb tu fa 5 minuts hosti. sí, és que la fal·lació sí, sí. si és tan intensa que és allò que, hòstia, hem de pagar la, la sí, costa sí. en eh? Sí, ja trobarem ahí, a faltar, sí. eh? Per això que ara, quan acabem el programa, ens trobarem a faltar. No diguis que no. Sí, home, ja ens trobarem i ens farem alguna cosa. Ja muntarem, home, hem de muntar un quan se pugui fer... Sí, sí. Una lifereta, això, un dineret allò... de allò... Glamur, de glamur. De glamur, però de, de glamur capestre tu, cal... collons. Sí. que collons, que cal a la que no en mengem. Tres i dos. Unes carxofes a la brasa, sí. Algú campestre. Algú porró, via ah, porró i coca de recate. Ah, això mateix. Venga, venga, venga, venga Foli, què tenim avui? Doncs pues bé, no, només volia comentar... Bueno, esteu bé, ¿no? vosaltres? Sí, a mi... No hi ha casos nous, res, tot no, correcte? tot correcte. A mi això ja se m'està fotent llar, eh? Se m'està sí, fent sí. més llar que, que el resistiré... Més pesat, vaja, se m'està fent més pesat sí. que el resistiré el vella Chau i Junts. Tot i juny, tot, sí. Això és un desastre. Sí, oi. Però bueno... Això és que, que hi ha. Estic daguantar ja, tu. Estic part d'aguantar-los. Res, volia comentar... Bueno, la meva tònica general d'anar-me ficant amb la dreta i l'altra dreta i el sí. que no és ultradreta, que és la mega extra la dreta, ultradreta. Sí, dreta que ja es toquen, Res, de... es toquen amb l'altra ah, costat, no ja. No sé si Xenia, perdó. No, no, digues, digues. És que el delay me mati. <ríe> doncs, el delay, delay me mati. El delay és un gràqueting aquí. <ríe> <ríe> el cervell. <ríe> <el> <ríe> Sí, Són com? Uh, com a prendre la goma als calçotets i... Hòstia, tu! No, no, no. El delay. Del delay! El delay o la prostató? Sí. No, si ja no ho saps. <ríe> bueno, això m'ajunta tot, ja. I començo a tindre d'edat, Tito. Va, va. Molt bé. Res, que li fa el refer Renando, secretari general del PP i tal, molt... muy allegado, el senyor Casado. Sí. Tal, que, per cert, com és que surt tant el Casado de casa? sempre va molt tant. Però què fa aquí? Però, però què dins a casa? Sí, perquè mires. Bueno, és igual, tornem-hi. Renando, va... Tornem va fer un tuit per Semana Santa de que, bueno, us ho dic, us Digues. ho això ràpid. O, o sea, això ho diu Rafael Hernando. O sea. o sea, O sea que si eres catòlico no puedes ir a la iglesia y se prohibe la Semana Santa, lo cual me parece razonable. Ahora, si eres musulmán sales a la calle de manifestación ben pegadito en mascarella. Ah, sin mascarella, perdó, sí. guantes, i, i nada, i me'n que mira al otro lado. Vale. Los senyors de maldito abulo, los nostres estimats amics de maldito abulo, maldito que van, abulo, aquí, sí. van aquí ja descartant i traient, i venga, va, fent sí. mitjais aquí, vostè se calla, no, no diga mentira, este és un mentiroso. Doncs res, el, ima, el vídeo de les imatges que ell enllaça en el seu poet, són eh, unes imatges d'una manifestació, sí, de musulmans, sí. però feta fora, o sigui, no em facis dir a Pakistà, igual, en bueno. un país musulmà, sí. i és una manifestació que es va fer el 21 de novembre l'any 18, o sigui, ja fa un any i mig, que era una manifestació... Bé, d'això? Ja ho fa, sí, eh? a sí. favor de, bueno, en contra bueno, a favor de, de una vivenda digna i tot això, bueno, doncs pues com, aquí, com van agafar, aquí van agafar que, la que imatge que tots, volen, tots volen vivendes dignes sí, el senyor Hernando agafa aquesta imatge que clar, clar, el 21 de novembre de l'any 18 a ver, titós, qui m'ho diu qui ha anat amb mascareta? <ríe> Ni els metges del Paquista eh? no haguen mascareta. No, no, és veritat. No, no Titor, no, no. no, no. no, no. Us, estranya, us estranya, clar, és que no n'hi ha, no, clar. Diu, hòstia, no hi ha mascareta. Escola, és que quin gastavi, clar, Perquè ha no, no. de una cosa que la gent no gasti. Clar. clar I ara tothom... Pues, Bé, bueno, sí, el que ho ha fet s'ha forrat, no? Sí, sí. Eh. No, no, ens venen sí, gats per llebre, eh? Mana. Sí, gat, gat, es, sí, es venen gat per llebre. Ens volen vendre bou per bèstia grossa. Sí, titos. Sí. Molt, bé, molt bé, molt bé. Tinc temps a dir alguna roqueria més? Sí, alguna roqueria més. Bé, bueno, que es que un xicot, xicot d'Origuela, a Alicante, l'ha portat fora d'una coneguda que de en supermercats, sí. per... que al bueno, confinament li ha fet estragos, un xicot de 35 anys, divorciat... Passat. I bueno, i res, que, que l'han fet fora, perquè el tio estàvem, no sé, ja una seva, la malla, no sé què es pensava, i, <laughs> i, i sí, sí, i bueno, de fet, tinc la imatge, i estima que estiguem a la ràdio, però clar, si tu m'és no, no, així... No, ens podem imaginar. No, perquè el teu dius, sí, perquè xaval li va fer molta il·lusió tema. No cal, no cal, ja ens imaginem, ja, ja ens imaginem. Sí, no, no, molt malament això, està, no, no, això que us es va, ja diuen els psicòlegs, eh, que hi ha alguna parella que ha quedat una parella que queda separada pel torn confinament i diu que el vamos, que si era... Bueno, que, que, que llavors... Buf, clar, la natalitat. Igual puja, eh? Ah, no? sí. Enriqueu-vos de, ja veurem... de l'inistaso. de baixar. Hauríem de ser conscients eh? i fer que baixés, no que pugés. Bueno, va. Com dius? Toni! Que, ser, que baixi, que baixi, que no, que pugi. La natalitat. No, no, també que natalitat, no. També no, també. no. Et la sí, com que pagarò perçió? Tu no. Sí, com que me la pagarà el gos, eh? És que com la pagui? Clar, però tu estàs més a pròpia. Ja, ja, tot raó, és raó això, eh? Ai, Tens raó. Va. Va, sí, sí. En, hem, bueno, hem de marxar, Toni. Molt bé, vol estimar Sí, és que ens apreta Vinga, va, la presseta. Sí, sí. sí, la presseta m'apreta per això. Vinga, si no guardava el mateix. Adéu, estimats. Adéu, adéu, adéu. de m'apreta tira. a l'afró. Adéu, adéu. Cuida't, cuida't. Adéu, igualment, igualment. Adéu, adéu. Adéu, adéu. Sí que Adeu. és el meu és el seu, és sí. va. Bé, bueno, moltes vegades diem una frase feta i no sabem per què. De què ve? Doncs per això tenim l'Albert, que cada dia ens descobrirà. Una frase feta i així cada cop que la fem servir, com a mínim sabrem per què ho fem. Benvinguts. Ahir ens vam quedar mitges en explicar per què d'un lloc desorganitzat se'n diu Can Seixanta. Resulta que, amb l'enderrocament de les muralles de Barcelona... Entre 1864 i 1873 s'afavorí el creixement de la ciutat i l'establiment de noves fonts de negoci, encara que des d'allà de ja feia temps que s'havien obert a la zona algunes indústries. Força d'elles en la carrera de la Cadena, l'actual carrer de la Riareta, motiu pel qual l'Indret fou conegut popularment també com carrer del Soroll. Encara pot llegir-se sobre la porta d'un edifici sense número, situat misteriosament entre el número 24 i el número 26, que avui és l'entrada d'un garatge, un rètol pintat molt deteriorat que diu Fàbrica de Guatas Hijo de Martí Grau, que sembla que va enriquir-se fabricant cotó destinat als sanitaris espanyols durant la Guerra de Cuba. Un altre negoci fou la fàbrica tèxtil que ocupava els números 18, 20 i 22 del carrer, davant del de Sant Martí, i encara pot veure's en la llinda de la porta principal, gravat sobre la pedra, el número 1835, presumiblement l'any de la implantació de la fàbrica en aquest lloc. La llegenda popular diu que la situació de l'edifici en el carrer va fer que la inventiva de la gent sumés els tres números de la casa, és a dir, 18 més 20 més 22, igual a 60. I potser recordant l'antiga anècdota del pagès, o potser no, es referís al lloc com Can 60. Això deuria ajudar la fama de desordre que sembla dominava en l'indret. De tota manera, no hi ha constància històrica a fer feient sobre el tema. També sembla que la fàbrica fou destruïda per un incendi al 1878. Actualment, la casa ha estat motiu de reivindicació amb el lema Salvem Can 60 davant l'especulació immobiliària. Bé, i això és tot. Entre aquesta versió... I la que us vam explicar ahir, quedeu-vos amb la que més gràcia us faci. N'hi ha per tots els gustos. Au, feu bondat i no sortiu de casa. Moltes gràcies, Albert. Doncs no sortirem, no encara. Doncs que, com que abans hem escoltat unes sardanes i us hem vist així de lluny, que fèieu puntetes, i com que avui és el Dia Internacional de la Dansa, què us sembla si ens agafem de la mà d'algú que tinguem aquí per la vora, perquè hi ha al costat? Mm -hmm. Marchem a Argentina i ens posem a ballar el tango de les mentides d'Obeses. Mm -hmm. atrapada cada dia. Fingim que som allò que mai serem. Mentir, oh, quina dolça meravella. Una joia que et serveix regalar-nos per fer del joc de viure un artifici sigut. No. Serpentina Un frau Que assaborim com a trio per tu va afegir. adorarem la mentida com a únic substitut de la veritat. Usted está empadronado y no es mi carácter. <ríe> Hem acabat els esgotats de tant ballar, eh? Va, ara descansem, eh, que sí, Salvi? Ui, vamos, no t'ho pots ni imaginar. <ríe> ara descansem una mica, seiem, relaxem-nos, que el Miquel ens narra un dels seus microcontes. L'escoltem? l'hagués volgut posar el campanar de l'Església. Era el tradicional i correcte, però estava ocupat per un altre niu. No tenia temps ni ganes d'anar a un altre poble i la Cigonya, donant una ullada als voltants, va localitzar un lloc que reunia les condicions adients per instal·lar-s'hi. Era divendres a la tarda i els treballadors d'aquella obra ja havien plegat. Per això, la grua, totalment estàtica, convidava a col·locar-hi un meravellós niu al capdamunt. Després d'innumerables anades i vingudes amb el material necessari, l'habitatge va quedar llest per a utilitzar. L'animal, satisfet, va sobreboblar el niu una estona amb l'orgull d'haver fet una bona feina. Acte seguit, s'hi va acomodar. Quan el dilluns pel matí es va despertar i va veure la quantitat d'espectadors que tenia allí baix, va pensar que potser sí que era una obra d'art, aquell niu. Va saludar discretament al públic i va continuar tan tranquil·la, ignorant que hi ha terra, uns quants components de la protectora d'animals. L'arquitecte, l'encarregat, un representant de la propietat, el capellà, l'alcalde i dos Mossos discutien el futur d'aquella improvisada construcció. Un grup de paletes contemplaven l'escena, admirats de com un sol treballador podia haver fet en un cap de setmana el que ells trigaven més d'un any. Nosaltres ens a casa! Som-hi, nois! Ja hem arribat al vostre espai i avui crec que la Cris ha vingut amb companyia. Hola, nens i nenes, petits i grans, com va? Hola a tots! Ja estem aquí! Avui tinc companyia. Qui serà, qui serà? Venga. doncs ara la pregunta d'ahir. Els peixos per respirar què fan servir? A. Una màscara i un tub de bussetx B. Uns òrgans anomenats brànquies C. Ampolles d'oxigen o D. Res. No respiren. Què us sembla? Què pot ser? La resposta és la... B! <laughs> els peixos respiren gràcies a les brànquies. Les brànquies vindrien a ser els pulmons dels peixos. Els pulmons permeten retenir l'oxigen de l'aire. Les franquies permeten extraure l'oxigen de l'aire. Molt bé, ara ja sabem com respiren els peixos per les... Franquies! Molt bé! Franquies! I per avui he pensat de fer un joc, un joc de sombres que he jugat mai? Sí! venga doncs, i tornarem a jugar. Necessitem una habitació amb una paret clara i gran, sí? que no hi haguin coses a la paret, si pot ser un foco i als nostres cossos i sobretot, hasta les fosques venga, fiquem el foco al nostre darrere nosaltres entre mig de la paret i el foco Sí quan més enrarrere sigui el foco, més gran serà la llum com vulgueu, vosaltres aneu provant i l'habitació ben fosca i pugem i baixem braços ca, més amunt també mans ben obertes si som més d'un queda xulo, ens fiquem en fila i també braços amunt, mans avall venga, provem-ho ja veureu quins monstres o gegants ens surten perquè si anem endavant i enrere les nostres sombres canviaran es faran més grans o més petites venga, anem provant si no tenim una paret clara agafem un llençol blanc i el pengem Necessitarem una corda i unes agulles, el fiquem entre mig de l'habitació i nosaltres ens fiquem entre mig del llençol i el foco. I a l'altre costat del llençol, els espectadors, tota la família, que vinguin a mirar. I ens poden fer vídeos, fotos i veure quines sombres més xuleses han quedat. I per acabar, una endevinalla. venga Porta'm una guitarra! Quan es fa de nit Engego notes a l'aire Fins que arriba mitja nit Què serà això? Vinga, tornem-me'n portam una guitarra Quan es fa de nit Engego notes a l'aire Fins que arriba mitja nit Què serà? Vinga, va, ens veiem demà Adeu Adeu Adeu Cris i llum Sí, era la llum doncs moltes gràcies, Cris i Llum. Quin bon tàndem que fan les dues, oi? Un tàndem, saps què és? És aquella bici de dues places, sabeu? Aquella que va una darrere de l'altra i que hi pedalen alhora. Doncs això, doncs quin bon tàndem que fan la Cris i la Llum. I ara és al torn dels mestres i les mestres. Avui n'escoltarem tres, que ens explicaran una paraula en valor cadascun i nosaltres l'escoltarem amb molta tensió perquè després us preguntaré una cosa. L'afany de millora. L'afany de millora el desig de desenvolupar les nostres qualitats i reduir els nostres errors. És clar que algunes vegades aquest afany està endormiscat. És tan fàcil seguir com fins ara? Jo endreçaria la roba tots els dies, però no puc. Sempre me n'oblido. Com despertar-lo? Amb la mirada de les persones que ens estimen. Elles sempre veuen el millor de nosaltres. I això ens anima. Millorar és com tirar una pedra en un estany. Els seus efectes s'expandeixen més i més lluny cap als nostres éssers més estimats. Gràcies a que he practicat molt amb el piano, ara puc tocar a duo amb la meva mare. Sempre va haver una mica de recolzament quan intentem millorar. La segona paraula. ser Cedir és facilitar que una altra persona gaudeixi d'una cosa o pugui fer alguna cosa que desitja o necessita. Així, cedeixes el torn a una persona gran a la fruiteria quan deixis que la l'atenguin abans que tu. A la teva família, tots, excepte tu, volen jugar a amicado aquesta nit. Probablement, cediràs i renunciaràs a jugar el que tu desitges i ho passareu genial. Cedir fàcil? No i sí. Sovint, cedir significa posar els interessos d'una altra persona i desistir de fer el que nosaltres volem, però acostuma a compensar. L'alegria de la teva amiga quan li deixes la teva samarreta preferida, l'agraiment d'un passatger al qual li deixes el seient de l'autobús. Cedir resulta més senzill si ho fas amb optimisme. I la tercera paraula? Col·laboració. Col·laborar és ajudar a altres persones a realitzar una tasca en comú. Els plats amb la sopa que ha cuinat el pare fumegen sobre les estovalles que ha posat la teva germana. Damunt la taula, que tu has netejat amb l'aigua d'espígol que l'havia preparat amb la branca d'E... Quins beneficis té col·laborar? Per començar, és un gran remei contra la solitud i l'avorriment. Et fa sentir útil i et dona l'oportunitat de fer cada cop més coses. Un ajudant de cuina pot acabar fent les postres més delicioses. Un bon col·laborador és un superheroi invisible. No es fa notar, però sense ell res és possible. Heu sentit les tres paraules amb molta atenció? I la meva pregunta és, de què ens ha parlat la Jose? Ah, que us pensava que us preguntaria qui era Doncs no, de què ens ha parlat la Jose? Quina és la paraula que ens ha explicat? Ara us n'he enxampat Com? Tampoc? Era Cedi I quins eren els altres dos mestres? El primer que ens ha parlat sobre l'afany de millora era el Marc Molt bé I l'altre, qui recorda qui era el que ens ha explicat la col·laboració? L'Àlex d'Educació Física molt bé. bé. Veig que aneu molt bé de memòria. Eh? Demà estic que us Ja ho ja ho veureu. No n'encertareu pas ni una. Doncs bé, som-hi a la novetat musical d'avui. T'havia dit que era una banda, o grup, o però cantant, d'aquests que van sortir els anys 80-90. Doncs mira, grup de rock format, residònopistes i, i mandivenesquines, perquè normalment la Xènia no sap mai quin quin no ve tall music, no, mai. no mai, és sorpresa, o sigues sorpresa per vosaltres i per la Xènia Sí. Van deformada a ser, a, a si bé, Sire Bill, Anna a Nova Jersey. L'any 1983. Ui, no ho sé, Nova Jersey. <ríe> sí, un grup de sí, Nova, Nova Jersey, pistes. Nova Jersey l'únic grup pot ser així és els John Bon Jovi. Ah, vale. Bon Jovi el de New Jersey. Podríem parlar extensament d'aquesta banda, però no ho farem. No. Només, direm, no, ah, vale? eh, només direm quatre detallets. És una de les bandes de rock més recistes de tots els temps, havent venut més de 130 milions de discs. Eh? És fàcil dir-ho. I ha ofert més de 2.800 concerts en 50 països. Quasi re. Destaca el seu èxit amb Libby Nona Pryer, que va estar designada la millor cançó dels anys 80 per la cadena nord-americana VHU. Quindi mm. Levi nona Praia recordava que ja Doncs després de 4 anys del seu anterior treball, es presenten el que serà el seu no, els seus 15 disc d'estudi amb el nom molt original títol Bon Jovi el 2020. Es veu que ja està molt implicat amb, amb les eleccions americanes i tal, i vol fer com un anagrama de de Esta, No és mm, doncs, que sortirà el maig el dia 15 de maig, com tots vale. sí, sí. doncs aquí tenim aquest avançament que us deixo amb aquesta cançó que es diu Limit Lace i això és Bon Jovi It's limitless, limitless Limitless, limitless Wake up, everybody wake up Morning comes, you do it all again You know the song, it's on repeat Found your shoes, can't find your feet Grab your wallet and your keys Better not forget to breathe Sweating till you're soaking Don't let them see you the choking A up in the sea Trying to keep your head above water You're trying to keep your head above water On a night like this One prayer, one wish Step out of the edge It's worth the risk Life is limitless, limitless Limitless, limitless Life is limitless, limitless And there's left to figure out what it's all about When the sun comes up and the sun goes down tema de Bon Jovi, hem arribat al final del programa, que sí, que deu nhi do quantes coses hem fet avui, eh? Sí, noia. Ja. Hem ballat fins i tot tangos, el Salvi està, està trinxet, ja. I sardanes, l'havíeu d'haver vist ballant sardanes sí, aquí, el ballador. Qui hem estat avui al terça segona? A part de la Ginger, la Quina, el Gin, el Salvi... Adeu, adeu. I la Gènia. També hi havia tot l'equip des de casa seva, hi havia la Cris, el Subi, el Quim el Miquel, la família Tarragona-Vilalta, el Jaume, l'Albert, la Mel i totes les persones que ens heu estat enviant les càpsules de veu, avui la Dolors, el, la Núria, bueno, els mestres, i tu també podries ser, no et tallis. Va, ja veus que no costa gens enviar un WhatsApp al 651-53-95-72, demà més, no oblideu, renteu-vos les mans. Dies de confinament, de poder dir jo a Rai caminar amb un esclop i una espardenya. volar com l'home aquell, però sense capa, sols propulsat per l'aire que s'escapa per on se'n va la força si on s'emprenya, encendre foc per a cremar com llenya els qui ens marquen etapa per etapa camins que no figuren en cap mapa i ens els barren, a més, amb contrasenya. Donar sentit allò que no he fet mai, saber que em malparla qui no em coneix i sense música cantar cançons, tot plegat un gran què per dir jo rai, que m'he anat retrobant a mi mateix i he sabut dels poemes les raons.